Піднявсь панотець на ноги, встав і Робусинський, та й пішли дорогою. А там звернули на бік і пішли з теж спустились в ярок, придержувались за ліщину, тощо. З підкоріння з-під верби джерело било, що й кулаком не заткати. Добрі люди викопали яму і вправили кадіб, та й стала копанка. Той тільки пив воду з копанки, хто приходив з банькою. Тощо. І то не тут, а там, куди воду ніс. Тут же всі і старі, і малі нагинались до джерела, пили, відпивались і води не каламутили. Мало цього, ще й умивались. І панотець не потурбував свою старість. Нагнувся до джерела аж почервонів і бороду помочити не жалував. Напив сіробусинський, але вже листочком, а не нагнувся. Вернувшись до брички, казав старий дякові виняти ящик з ковбасами та пляшку горілки І розіслались під деревом закусювати Закусивши та заснувши, рушили з місця А вечір були вже у старого колостолу Ні роду, ні плоду не мав старий, той рад був, що жива душа є в хаті А не знав, що та душа часник їла Причепурив його на свій кошт, назначив йому коній хурмана це тобі каже – їсть, розглядай. А приход добрий зайняв Єси, то й посватаєш хоч яку кралю. Погана врода допомогла робосинському. Поки він виходився з жовнів, ректор семінарії став архіреєм, а інспектора там же ректором зробили. Любивши Робусинського в семінарії, цей не цуравсь його і після, як став представляти архієреєві, що природа його скривдила тощо, той витупкував йому добру парафію, чуть не найлучшу на все поділля. З таким білетом до кожного батька приступиш, а втім і вся штука, щоб батькові подобатись, бо на дівчат рідко хто зважа. І дикий кінь приручається, а жінка присмиріє, думають попи. З такими фундушами шатнув Робусинський по паноцях, де тільки й чув дівчат. А тим часом під Солодький підкочував свіз, а на йому сидів Антоній Люборацький, кончивши курс богословських наук. Баки нема в густі та чорні, вуса добрі, очі бистрі та живі, чоло високе, лице не біле, бо не шанувався, і на щоках кров грала. Тією ж дорогою їхав у це Антосіо, що й тоді, як вперше вертався зі шкіл ще з крутих додому. І тепер, як тоді з божілля шелестіло і снопи стояли, то в п'ятках лежали. Так же рябіли женці, так же чорногуз дибав по горі, коники ловив, і солотьки так же звільно виказувались за гори. Все так же було, як і в давнину. Та сам Антосьо вже не такий був. Вже не рвалось йому серце додому. Не кипіла кров до отця неньки, не тягло на баштан, не манили до себе ті білі хатки в зелених садочках. Ні та убога дерев'яна церква, що понуро стояла серед села, от свята до свята, на всі замки позамикана. Не ждали хлопці, ні їх бистрі коні сидів Неборак, наче задумавшись, а справді дивився на стебелину, що виставилась з вічка. Тряслась, дрижала разом з ним, разом з бричкою. Не хутко побачив він, що й його батьківську хату на підмурку з подвір'ям видко було як на долоні. Трр! став візник під коливоротом. Лановий, постогнуючи, виліз з куреня ворота відчинити, а Антосьо виглянув з брички. «Здорові були, мої, солодьки!» – подумав собі і зітхнув. «Солодьки, солодьки!» – каже сам до себе. «А життя гірке, не солодке!» «Це ви, паничу? О, дай же вам, Боже, здоров'ячка!» – привітав Лановий. Привітав його і Антосьо добрим словом. «Пізналися». «Це той самий дід, що назад тому п'ятнадцять літ на баштані сидів, як Антося ще був дитиною». «Що ж, паноченьку, – зашавкотів старий, – ви, може, на батюшку до нас їдете?» «Як то?» «А хіба ж ви не знаєте, що у нас батюшки вже нема?» «Нічого не чув. Ого, вже другий місяць, як повезли. Куди?» «Но, – гукнув візник. – Їдьте в дві рок, пані матка вже на старім обійстю. «Що воно таке?» – подумав Антосіо? «Якісь дива виробляються. Не дурно ж мені і так сумно було цілу дорогу. От вже й греблю проїхали, і до хати повернули, а сумно Антосіові. Не прояснювалось, не легшало на серці, ні разу не вдарилось, як інакше, що от-от материн голос почує. От і з ворота в'їхали». Давно вже Антосьо був на цім дворищі, і за серце його стиснуло, що від усього пусткою відгонить. Ось перед вікнами здоровий хрест новий, на тин спертий. Нікого-нікогісінько нема, тільки гуси купка кубка перед порогом, квочка з курчатами ходить, та хлопчик серед подвір'я рука в собі гризе, і кінь випав йому з рук. Не пізнав Антосю, що це Фоня, бо такий виріс, і вже не в червоній сорочці, а в білій. Рукави, заялозені, поморщились на ліктях, що аж короткі стали. Штанці також збіглись, ноги босі та чорні, а волосся на голові аж побіліло від сонця. Більше навіть собаки не було. «То ти, Фоня?» – почав Антосю. Фоня вирячив очі. «Фоня, а Фоня, де папа?» – почав Антосю знову. «Дя, дя!» – закричав хлопчик і драпонув поза хату, тільки закурілося. От тобі й радість!» – подумав Антосьо і каже до візника. «Позносиш? Я скажу куди!» – і пішов до хат. Всі двері повідмикані були, то нетрудно здогадатись, що хазяї недалеко. І справді, поки візник позносив, поки що прийшла мати вже в сльозах. Синку, мій синку, заголосила сразу, нема вже Орисі, а де ж якось жалісно промовив Антосьо. На цвинтарі, синку, от і хрест для неї. Тільки й заробила в свого Тимохи що чотири дошки, а хрест я вже своїм коштом ставлю. Щоб затамувати сльози, Антосьо почав ліпити куричку і питає Де ж текля? Поїхала за малярем, щоб хрест сестрі помалював. Буде, мамо, бо й я буду плакати. Плач, синку, плач та молися, борися, і без сповіді вмерла. О, Господи, чи ж в таку годину виїхав, чи що, каже Антосю, і смокче ту бідну куричку, а сльози йому аж на жилетку течуть. О той собака хотіла щось говорити стара, та Фоня виглянув у двері. «Ходи до мене, сирідко», – почала вона. Війшов Фоня. «А хто це?» – питає вона його, показуючи на Антося. «Дядя», – озвався хлопець. «А мама де?» «Татко вбили пляшкою. А татко де? Повезли у фурдигу». «А ти такий будеш, як твій татко?» «Ні». «А який же?» – не відказав хлопець, а став пручатись. Пустіть мене, пустіть!» Пустила баба-внука, а той побіг, тільки дверима стукнув. Антосіо сидів, як камінний. Сльози йому так і позасихали на лиці, і куричка в руці погасла. Отакето з Тимохою почала мати Я вже знаю, озвався Антосю Та за що ж це? Наробив такого в церкві, що аж запечатувана стоїть вона, покійниця І почала на його гримати, а громада перед тим вже подала на його бумагу От він і почав То йти на мене, то йти на мене, а саме сів їсти То як стояла на столі зелена пляшка, та ще й давня, що й в комин не розіб'ється «Що то давнина?» Так, кажу, він схопив ту пляшку в руки Та так і пустив Ворисю, та й попав їй позавуш Зігнулась нещаслива на своє лихо Як упала вона, то вже й не вставала «Гаразд», – відказав Антосю «Тепер і я скажу, як Мася Ото вам поповінці. Так, синку, так, підхопила стара, аж піднявшись зі стільця «Згадав я Масю. Де вона?» «І чутки нема. Розказує молодиця, що в них служила, що вона почала туркати своєму чоловіку. Кинь, та й кинь це місце, а шукай собі другого, де далі від мого роду. Мені, каже, соромно й признатись до його. От Кулинський розлічився з паном Росолинським, спродався й поїхав, а куди – то Бог його зна». «І це гаразд, – озвався Антосю». Отак-то наші пішли, а на Теклю ніхто не насватується. Був якийсь Робусинський. Робусинський, скрикнув Антосю. Та, Боже, вас сохрани, в хату його пускати. Це таке леда, що, що й не сказати. ти мохи буде. Стара ж перехрестилась. Хай минає, каже. Тоді стара докінчила, як увійшла Текля, і маляр за нею. Як же приход, питає Антосю? Я думала, що ти займеш або затеклю почислять. Мені ще рано, ще списків не читали. Подавайте прошення, щоб затеклю почислили, бо виженуть з хати. Хто сміє? Еге! Наїдуть оцінщики, оцінять і викидають. От тобі й радість, то пиши хутче та подавай. Не їй, то тобі достанеться, а не кому чужому. Бо справді, як ще виженуть, то пропащий світ. А виженуть, виженуть. Тепер таке постановлення вийшло, що причт у громадських хатах жив. О там до тримонного, як в шинку, що з сила й мастильниці і все. Добре покійні татуню розказували, ще той твій тато покійний це знав, кажуть, було обидва, що духовне владєння прийде в «Що ж, паничу, треба мені їхати», – почав візник, прийшовши до хати. Відправивши його, Антосіо ліг спочити по дорозі, а ті пішли по хазяйству. А маляр розклав каміння та й пішов до шинку і вернувся аж у мокрий хоч викрути. Ліг спочити Антосіо, та не спалося йому. «Що за лукавий світ, думав він, що за темний люд?» Хоч би на те вже зважили, коли ні на що не хочуть, що Бог жінку сотворив після чоловіка, то вона, значить, і старша. Почав же Господь творіння з багна, від неживого перейшов на живе, від черв'яка до скотини і там до чоловіка, а закінчив Євою найкращим створінням. Адам, чоловік, старший був за все, а Єва й за Адама, за свого чоловіка старша. «Чоловік для жінки, як дерево для птиці, земля для трави, вода для риби. Тим, щоб було де жити. Цій, щоб було за ким жити. Чи з мене, моя галочка, вийде, такий же азіат? О, ні, я знаю, що то жінка. Ти в мене будеш щаслива. Шануватиму тебе, як око в голові, зірочка моя ясна». І зітхнув. Полежав щось без думок, а там і знов почав. А пастирі які? Боже милосердний, насмішники, а не пастирі. От як я вийду на попа, то зараз школу заведу, учитиму дітей, стоятиму за громаду перед паном, перед судом, перед царем. Заїдять? То що? Христос дав нам взір собою, я послідую йому. На що ж вони зважають? Образ будьте стаду, їм говориться, а вони безобразія стаду. І самі як стадо яке – тільки їдять та множаться, та й стадо не так, бо хоч купи держиться, а вони – розполохане стадо, та не овець без словесних, а свиней. Господи, мій Господи, невже ж і я такий буду? Не дай мені загинути, я буду добрим попом. І Антосіо покачався-покачався, та й устав, і почав на скрипці голосити. Так голосити, що й камінний заплакав би. А він побілів та пожовк, губи йому посиніли й тільки дрижать, а пальці так і літають. То соловейком защебече, то засвище, то затьохкає, то так зайойкоче, що сльози самі льлються, мов би там під лобом хто мокре клоча здушить. Скрипка так і говорить, аж вимовляє. Не час, не годину, розмовляв неборак на своїм струменті, не дві не три слухали його та слізьми заливалися мати з теклею. А далі й годі казав. Поклав скрипку на стіл і почав ходити вздовж і впоперек, та тільки зітхає. Як чує, хлипають у другій хаті. Він і виглянув, а то мати та текля. Чого б я плакав, почав хлопець, наче поможеться чи що. Ет, Бог знає, що. І я скажу, Бог знає, що говорить, що звалась мати. А Текля втекла. Розкажіть, но мені лучше, що вас нового чутно? Чи нема де весілля або якого празднику, щоб поїхати? Стара подумала, що він хоче поїхати, чи не вигляне дівчини собі під пару. І почала розказувати, де весілля, де праздник, в кого гарні та хороші дочки. «Не туди, матінко», – подумав Антосю, – «є в мене зоря ясна, та не з неба світить, а з батькової хати». На другий день не вспів Антосю і поснідати, як уже потяг в Кукілівку. Як же здивувався, заставши тут Робусинського. «А ти ж сміття чого тут?» – зараз же шипнув йому на вухо. «А ти думаєш і тут, як в семінарії, верховодити? Годі, там твоє грало, а тут поміряємося. «Що тобі мірятись? Як дам, то на свій зріст все подвір'я зміряєш, тільки не утряси звідсиль? Попробуємося. Та що тут пробуватись? Без сорома казка, он де двері, або випхаю. Вибирай, що хоч, або прощайся і ненавідуйся, або все розкажу. Розказує, звався Робусинський, а сам шапку в кулак і потис за поріг. Так випало, що на цю комедію не було свідків, а тут виходить Галя. Недовго б балакали про своє, як увійшов її батько, а там і мати ввійшла. Тоді вже поплилось на гурт, що й сам Соломон ладуб не дійшов. Глава дев'ята Не йшов час, летів час. А ще Антось колокоханої. коханої тут на вакації розпустили, а от вже й друга причиста. Поговоривши з Галею не раз та й не два про все, а з старими поглузувавши над прошлим життям та над семінарським урядом, Антосіо признався у своїм замірі і виїхав до Кам'янця почути списки та й білет узяти і Галю опісля. Як молотом межи очі, так йому списки вдались. Булий інспектор, ставши ректором, черкнув Антося аж вне розряда. Про пащі світи, подумав хлопець, плюнув, аж семінарія здригнулась і пішов. Не проминув ректор і цього. Зараз же приставив архієреєві, а цей вже набитий був як рушниця. Треба було тільки Антосьові появитись, щоби вистрілило в його, як з гармати, і Антосьо не забарився під кулю. «Ти, Люборацький, знаю», – відказав архієрей, прочитавши його прошення. «Проси Дьячковского места! Ваше Преосвященство! Дьячковского места проси! Одно слово, Ваше Преосвященство! Еще и клевещешь на начальство, прочь с глаз! Одно слово, Ваше Преосвященство! Какое? У меня мать-вдова, у нее внук-сирота и дочь-сирота! Все это так, а ты проси Дьячковского места! Пишов Антосьо, понурився, «Чи с горы вбытысь, чи в води втопытысь!» От і виграв, що вчився, що за правду стояв. Багато де в кого треба було постояти йому, не одному поклонитись, поки архирей згодився дати Антосіві попівське місце. Але ж за те він повинен був або посидіти в монастирі на Іспитанії, або в консисторії також на Іспитанії, або женитись, де архирей покаже. Вибрав Антосіо консисторію, щоб з монахами не зустрічатись та мати змогу хоч на скрипці тугу свою виговорити. Та й задумався, що як написати в Кухілівку? Якби на певен час замкнули, то просив би підождати, а так, що з цього вийде? Думав-думав, та й написав все, що сталося, і просив відпису. Ждав-ждав, не діждався, наче пішов лист у море на дно. Як приїздить Робусинський, вже під рукоположення, Де женився? Де? Що? У Кукілівці, каже, а висвятиться в Солодьки. Долеж моя неприкаянна, залає в Антосію, пішов до архерея, Впав у ноги і просить, визвольте мене, бо з голоду пропаду, або буду хабарі брати. Какой же ти непорочний, процедів той крізь зуби, вставай, каже, та подавай прошення. На архирейськім хуторі був деякон, а в його сестра – погана та стара та згідлива. От архирей і каже – женісь на ній, то візьмеш приход, а ні, поки я тут, не надіниш ряси. Чорт його побери, подумав Антосю, не я перший пропаду, не я останній. Коли не Галя, то хай і свята Варвара буде, а я зарівно пропав, бо не буду любити». Через місяць співали Антосьові «Ісає лікуй», через другий – і сліду його не було вже в кам'янці. На парафію поїхав зі своєю жінкою-красою. Пройшло десять літ після Антосьового невеселого весілля, як по той бік, по погребського лісу, дорогою на будії йшла, мов би, шляхтянка, постогнуючи, а коло неї півпарубка – хлопець з мішечком на плечах.